an eh, kasegin bak dela Itriua asko dagolako. Telefonoaren erabilpenari buruz tzen duzu zerbait? Ba, eh, ba, eh, ba gidari bat autobusekoa ebola WhatsApp egiten eta bi mutil zoda grabatzen eh, gaza batekin eta polizia hori mm, ba, ezi, ezintzen zelagin. Lege bat... Egaiten duena, ezin dela gehiago uh, telefonoa erabili autoan, ez da belagiktakoarekin ere. Horain arte erabiltzen alda, holako mm, makina batekin, belagian justu entzuteko. Bai, minu badukat, eh, auto hori. Badute mikrofono bat bezala eta hitz egiten aldute. Ba, nik usitut kotxe batzuk, daukatela no, gauz bat nola no pantalla bat, eh, eta alduzula laga ditut eko eta goz. Eta zer pentsatzen duzuean eh, debekatzeari buruz? Ba iztripu gutxiago egon gori dela eta hobeto eta multak gutxiago. Eta zuena egitamek egiten dute? E, telefonatzen dute egitatzen dute larek? Yeah. Ba. Mira, itake, mira. ba nerea ematen dinerini telefonatzeko. <laughs> Adas? <laughs> Nire ere Me nire, makba dauka e, aldu hitz egin kotxean telefona gabe <gülüyor> Ja dauka, da, dauka makina bat bezala eta itxegiten du Gidatzeko bat okian goian dago nola eem horra dudu jarri ba nola mobilen zeko Iztripu eta gutxiago pertsona kilza Beste gai bat eipatzen dugu, izan da, egazkin iztripu bat. Ari ziren egiten, e, edo saltzen edo, bi militer iltsiren eta zu e, hartu zuen e, e, egazkinak eta beste batzuk ez dakitzen bat, ba zen ospitalera, eh. Ne zeuden pila bat eta maniobra egiten hor lokoz bat. Tema zaldatzen dugu, ba ere gaiet. Ba... Mere... Honekin segituko dugu piskat, gero aldatuko dugu nahi batzu. Arrizetan atxelaka egiten eta... Zu hartu zuel. Gerlara jaten ba... Gerlara... Ba... dute obeago... Sen gerlara jaten ba dira, erilko dira. Batzuk ez dira, erilko dira. Bakit. Ya, batzuk ez dira, erilko. Zutrareko batzueka nahi ukete... izan edo... Ahmadan tsahtu. Eee! Eee! Eee! No, no. Biaktik aitzina aterako da, beraz aldizkari begi bat, euskaraz. Eginen dituena olako majazki batzu, humoristikoak eta komi komikiak eta... Zuek gogoa duzu erosteko? Ni galetuko joan nire, maetaitari erostea. Zer irakurtzen duzu eda dibidez? Aztexik, zobelik, eta olako gauza. Ede irakurten dut, mortadello, ifinemon. No, no. Ia utri atsu biziki ezagunak, bizki famantoak. Eh, uh, eta egun, badakizuen nun? Ya Dani cansó en tusue iauteriak edo zubietakoak. Eh, e, mate sutela eh untsiak yeah. eh ba hiltak eta maska baten zuela. Ikusi dute e, atzo gauran ba, norbait biluzik oso potola e, e, nolara e, Abai, mosteko bai, e, e, kaltsu antzio txuri eta motosierra batekin. Hora, dantzan. Eta zuk zure buruan eo, oktan ikusten duzu, handituta? E, ez dut hori hinoa esak ingo, eh? Eta iturenen tazubietan badira pertsonaia batzu, hola, ibiltze dira, glum, glum, glum, glum, glum. Ba, joalduna, joaldunak dira ba, da, ba Bizkarrean daukatenak em, beia daukatenak ori, gulun, gulun, gulun, gulun, gulun, gulun izkila edo joarean izkila edo eta em, buruan txapel duze bat ba, kolore txun eta ere daukate kotoiezko jertxe bat Uina nuak Guziaguna noak zieste. Baai! Baai! Ehm, joaten yeah. gara gazten uzakera eta koitzak egiten du eh, beredantza. Nola kua da mozokoa? Eh, Juriak. <tunez> eta hartzen dugu zapi bat 2 zapi bat <tunez> ah. <tunez> eta hemen zapi bat gorria zapi bat gorria gauza gorri bat zapi bat